تا هو تعالی ان هو ته حضرت ابو هريره دے فرمائی چے فرمایلي جو رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا حدلکم ایا خبردارین ان نرکم تاس اللہ حبیب وی علام ما باسمانیه مخ اللہ وی الخطوایا چم بتاوی ختم وی معفو وی اللہ پاگی گناہ ہونا معاف چیزی چے اغه حافظو لیکلی دي کرام الکاتبین نو دا اغه دا اغه عمل نامو نه اروروان و او پورته کوي الله هغه باندې درجی په منازلو د جنت کې یا دنیا کې درجی په پورته کوي قالو صحابه کرامو بلایا رسول الله ولینه دا الله رسول منت خوخا اغه اشاره له خو هي چې ګناهونه په الله معاف ود انسان درجی په دنیا و خیرت کې پورته کی قالت الله حبیب و فرمائل اسباغو مکمل او دسکول مکمل او دسکول علی المکارہی ای پا مشاقت کون کی بانی پورا او دسکے اگرچی دا مشاقت وقت تیوی مشاقت ست ہوئی او یخی دی اوته بیا داسې نه کې چ دامون اتش غړکن بلکې د سنت مطابق د نه ډیرې وګوله ګولی او نه دی په فری او مستحباتو کېسه کممی را وشته. یا داې دې و, و بدن کې دردته او د هغې باوجود او دس کې او مکاره مکاردي تمی د دنیا په کارونو کې مشغولې و چې د موز و خ راغې که نه نه بیا غټولر او دې و کو مو ل راي. بعض علماء او دام کرکلی کی او با دا ذکر کړی بعض یو نو کې وبد ډېر لړ نه راوړل وی یا لر سره پیسې تا کو ډېر په قیمت سره وبخر سی خو تا بیا به پیسې ور او دس کې نو د دې او دس ډېر ثواب د اسبا غلذوی علی المکارہ هاغه پورا کول د او دس نی علی المکارہ فاگر مشقت کون کې باندې چې هغه و بولره او قسم ته دی او دس لربت غنی لکای خې او په کې یا بدن کې درد دي یا ډېر لری ور پسیلاو بو پسی یاده دام ګور دا مکاره دا وی بای سړي سوزر سوز درد هر مزل او دس کړي هر مزل او دس کې یاده سيزي مخاودا سکي ذرا کاته دی وکل بیا مثال په تور سره تقلید کې خيټه کراږي ذر رالي بیا د او د نو دام طبعا سړي باندې بدلږي یا چې اوسمه او د سکو وګور بیا نو دام پري کې راځي دام پدي کې راځي نو ند دی اسباغ لذو پورا د سکول علالمکاره طاغ مشقت په وخت کې د دې ډیر ثواب وکثرتل خطوایل المساجد او ډیر قدمونه غسل جمعه نتا کور لیدې خو بیا هم جمل راضي د غیا تا تکرار دې جمعه تبار بار, بار راضي او دا او आवाज مزد پاره نه درس و ته قرآن زکه علم زکه بار بار جماعت ته زیع و رازه ډیر و رازه دیر قدمونا تا و انتظار صلاح پی باد او انتظار دموز پس دموزنام یا خو جماعت کے ناسی پاس بخیم شو د گره پوری په انتظار ناس یا بار واتی خوزل دی جماعت سر تڑلے چوز گو دمازی گره غی لمزم زیګر نپ جومات کناسی یا په دوکانو کاروبار او پور ک ناستې خزړدي جماعت سره او تو پهې تیاری کې چې بیا بهبل موز لزم فې کومر ریبات انتظار د یا فظال کوم دا مخې ول کارونه چې تیر شو پورا و دس کول و تکلیف و دیر غستل تا او دکول د مشاق او تکلیف په وخت کې ډیر قدمونونه غتل جمماتنو ته او د یو مو نپ دغل په انتظار فعلیکم ربات نو دار ربات دے. ربات اصل کی څه توي چې وسړي ځان د jihad د لپاره تیار کړي او په سر حت تیار ولاله سنا وسله تیار کړي چې دشمن برابرې او زوې مقابله کو لچون کې آغاده کافر او دشمن مخې ولاله دل تک دې ته ربات وکوي چې دیم د نفس او شیطان مخې ولاله نفس او شیطان خدا نوې چې سړي د ديني کارو ورو فضالکم aunque و فی حدیث مالک ابن آنس فحدیث دمالک ابن آنس رحم الله کے دادی فضالکم уж rebato فضالکم уж rebato مرّتين دوت رات دال فاضوئی دن رواه مشلمون وفی, وفی روایت وفی روایت تربیزی سلاسن دتربیزی شریف و حدیث کرتی راغلی فضالکمedia فضالکم уж rebato فضالکم уже rebato فضالکم وان اسمان